Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ussalatu ussalamu ala rasulna Muhammedin wa ala alihi wa ashabih, wa men tëbihahum bi ihsani la jomiddin. Allah në më nëruar e falën dërojmë, dhe vetëm për ti ndim dhe falën e kërpojmë, në salafdata dhe bekimet Allahut qokshmi Muhammedin sallallahu alihi wa sallam, në familët i shokët dhe të gjithët atë që ndjekin rrugën e tyre dhirë nditë në fund të kësa i bota dëruaza rëzor e padyshim se fjala e Azot e Gjallaluhu dhe udhëzimet që erdhën me to Muhamedi sallallahu alajhi wasallam synojnë që ta formojnë njeriu në mënyrën më të dur, më të plot, më të përkryer. Nga se Fjala e Allahut është e përkryer. Fjala e Allahut është e plot. Çdo udhëzim, çdo mësim që Allah gjithëllahu na ka mësuar është i plotë nga çdo aspekt. Është i përkryer. Në kohë më të mirë, në kohë më të vërtetë, në kohë më të saktë, në kohë më të durr për njeriu se mësimet e Zotit Xhelal Xhelalu. Andër Allahu Xhelalu ala thot në Kur'an, "Wa men asdaqu min Allahi tila." Është kush flet më drejtë e më saktë se Zoti i mëndur, as kush. Ai flet më së drejti, ai flet më së miri. Xhuxh qëso te Allah xhallahu ala në një ajetë të, të Kur'an thotë ela ya'lamu ja men khalaqa a thuo po nuk din ai çun ka krijuar din Jezus i ai din mësimi për ne nga sa ai na ka krijuar kështu që mësimet e Kur'anit edhe ozimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na plotsojnë na formojnë nga të gjithë thanët Njërihu formohet të ndërrodhazër nga tri anë Dhe këtu e në tri ndarjet kryesore të mësimeve të islamit Aspekti i besimit me besu drejtë Zotë Gjelle Huala Dhe me besu drejtë dhe të gjitha ato që duhet me besu Veqenisht në ato që nuk i shohim Por që besuim bind shumë tonë nga se përtona ka lejmru Zotë Gjelle Gjelle Huala Pastaj në basë në këti besimi, të veprojmë, të adhurujmë Zotin Gjelle Huala. Edhe kjo është një aspekt që Islami nga plëcanë, në mësan mënyrin më të drejtë, më të duhur të adhurimit, të jetës e përdythshme, të raporte me Zotin Gjelle Huala, por edhe të raporte me njëri tjetërin. Dhe aspekti të rejtë që Islami e plëcanë e që duat slasë për tesatë, Por ju vetëm sot, po të vazhdojmë edhe në disa takimet të arshme, ka të bëjmë aspektin e edukatos, formimit, të këti aspektit të rëndësishëm, morali i besimtarit. Si duhet të jetë? Qfar duhet të bëhemi që të plëcojmë këtë aspekt si duhet? Nga se ju jo rëllëherë mund të gjimë mangësi zbehje në këtë drejtimë do është e gjion një muslimani cili besën drejt një zotë një gjeleuala, s'paku teorikisht besën, por e gjemë do është e që dhison nga obligimet i kryen, mirë po nuk e gjemë ashtë të plecuar sa duhet ma dje nga një regjimet të mangë dhe një nivel shqecuës kur bje fjole për aspekt në edukatës dhe moralit. E këtu përfrien shumë vlera morale, edukative, që islamin e kamësuar përto e që ne, insha Allah, do të mundu e me i të rejtu që nga gjumate ardhshme. Dresat, do të abë një hyrje për të reguar rëndësin e këti aspekti edhe në raport me fen, o edhe në raport me neve. Nga se ne mund të paramenuim që aspekti edukativ dhe moral është i mirë, Mirë po është i dorës 2 të 3 Jo në do të bindemi së është Shumë esencial Nga prioritetet shumë i kërkuar Dhe gjdo mangësi dhe gjdo zbeje në këtë aspekt Realisht rrezikon edhe aspektet tjera Do të thotë nuk paramënduat Besimi i plot Asadurimi i plot Pa këtë aspekt Filemisht të drogëzë Kër një besimtarë angazhohet dhe përpjeket dhe interesohet që të formohet në aspektin edukativ të përvecën vlera morale a i me një fjal i përgjigjet thirjes e Allahot dhe thirjes e pegamirit sërë Allahus Salam Andaj, Allah u Gjallu Ala në kaftuar, në ka thirë, në ka përosit madi në ka urdru që t'i kushtu i vëmene këti aspekti nuk qenë ka qështje thjeshtë është urdhën e Zotit. Dhe për këtë kemi shumaite në Kur'an për tyra Allah xhallahu ala thot at ajetin që e lexojmë çdo xhumë në fund të hutbes inna llaha ya'muru bil'adli walihsani wa itai dhil qurba wayanhani al-fuhsha walmunkari walbaghi ya'idhukum la'allakum tadhkuru. Këta do lexojmë çdo xhumë në fund të hutbes. Andaj çka u ka ja Në e ndëgjëve të marabesh për qëfar kuptimi ka E këtë dhe të mundu me Me e shtjeru Inna allaha jë amuru bil adl Allahu gjallë lewala Jë obligan Qëtini të drejt Jë amuru bil adli O l-ihsan Allahu jë urnan qëtini bëmeres O itai dhe l-kurba Edhe të sjelëshëm Të kujdeshëm me farefisin Në këtu e në aspekti edukativa Morali besimtarit O jenha një fëhshai, o l-munkeri, o l-bëgji Ju urdronë për tri Dhe ju ndalen nga tri gjera Nga qëka në dalen? O jenha një fëhshai Nga gjdo pun e pest, e keqe, e përmëralshme Allah ju ndalen Kjo është fëhsh, fëhshat që kjo është O l-munker Dhe gjdo pun tjetër e keqe e përpërqyër Nën kjo e para është më të e për e ndërlidhe më aspektrin e turpët dhe moralit E e dyta pasta e p Dhe Allahu gjallu alë, wa ndalan, për drejtsin, dhe të i kalimin e kuferve, në raport më njërë të herën. Dhe shukani, im në Allahë, ja mërë, Allahu ju obligan, Allahu ju ndalan, që nga e, nivellit të urdrit, nuk është kjo qështë të veç, mirë është me konë, për shambull, isi alëshmë, jo, është obligative, me konë isi alëshmë, e kështë të mëratë. Gjithashtë të pej Maadhi me Jebeli radiallahu ta'ala nu nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka dashur shumë Muhamedit al sallallahu alaihi wasallam e ka mbot afër e ka mësuar madje ai duke qenë gjallë Muhamedit al sallallahu alaihi wasallam e ka dërguar në Yemen më mësua ata banorët e çka orti islamit ja ka bësu kët mision ka çajnd dhe ka shënjëshëm e çfarë tha pejgamberi alaihi salatu wasallam muardhet tha ittaqillaha haithu ma kunt O atbi'i saye alhasanata tamhuha w khaliq an-nase bi khuluqin hasan. Këto tre porosia dha. Shikoni sa janë përmbledhsa. Sa janë transheshme, sa përmbajtësore janë. Kë frik Allahun kudo që të jesh. Një vet, një publik, një për atë që i nia, për atë që nuk i nia. Kudo që të shohin njerëzit, nuk shohin njerëzit, nuk ka më rëndsi. Ti gjithmonë ruaju nga Shikimi i Zotit, rruju nga dënimi e lojën lewala Hajthu ma kundë, ku do që t'jesh? O atë bëj se jete l'hasana të mhuhar Dhe sartë të bësh në një pun të keqe, gaban Me njëre pas asaj, pasaj më një pun të mirë Këthu një fjallë jo të mirë, masoj të një fjallë të mirë E ke pun një veje për të keqe, masoj për një pun të mirë Dhe mund gjithë mund, mosleja që dhe primi i fundit me kuni keqe Jo Lë tjetë dhe primi i fundit Fjallë e fundit e mira Va khali kin nase bi khullu kin hasen E menjerez Silu në mënyrën e duhur Që ka këto tri përësi Frikën dhe Allahut Kujdes nga mëkatët Dhe silu e menjerezit Ka që shërënësishme Në në tjetër të të dronë vëzër Kur ka full pejgamberi Sallu Hasan për formimin e besimtarit Ku shon një musliman Qosa, lat është të pretendu. Apo lat të thënë më thon kjo është e jamja. A është lat më thon? Shumë lat është. Vërtetues është e Tina. E kjo është vërtet. A njeriu mund të lat më thon, apo sheshit banisë ti po, këtë e jamja është. A lat më thon? Shumë më shumë është lehtë. Mir po, më vërtetues është e jotja, a kjo është diçka tjetër. Prandaj më thon se jo musliman është çelërit e gus Unë jemi mirë, kala është, me thonë, po me vërtetu këtë, me dëshmu këtë, e kjo është patë më fështirë. Andaj, Allah Gjallahu Ala, në Koran, më shumë vendë, edhe Muhammed Asan, në kënë fulër për këtë aspekt, kush është musliman? Jo gjithë do kush me martë të dhe rritë, unë jemi mirë si filoni, e unë s'ka këtu përtendime, këtu ka dëshmi dhe fakte dhe vërtetime. E kur flatë Muhammedi Alehi, sa do zonë për besimtarën e pëllot, kush është musliman të aman, njën nga ato që i përman është, thotë, el muslimu, men sëllim el muslimu në millisanihi o jedihi. Musliman i vërtet është aj, që të tjerët, janë rahatë nga gjuha dhe nga dora ti. Nënë kjo është, Silja ti, e ka silë në mirë është edukuar, nuk i shqetson Nuk i lëndon Dhe nuk e rëndon asë kënd për mes Gjuhës e ti, por asë tu gëtë dëmëton Për mes dorës e ti Edhe kështë musliman Prandaj, edhe kështë që i përmenda në dëshmonë se Nuk paramendo të jetë një musliman i plot Të jetë si duhet Të jetë i formuar në mënyn e dur Në qovë se ka Të anashkaluar Aspektin e moralit edukatës dhe mirësillës. Jetë jetë i deformuar, jetë gjysmak, jo si duhet, për në njësën që të plëcojemi, të formohemi, si duhet, nga gjithë anët, për në dajë dhe po, fillojme me e të të këtim që si duhesht të bëhesh, si duhesht me konti, që është duhesht me konti, në këtë aspekt që ka dojme, me sillën dhe me edukatëm. Gjithashtu të në në në në në në në në në në në në Nëse hullumtojmë në Fjallë të Zotë Gjellë Gjellalu, hu hullumtojmë në Hadith e Pjegamberit, s.a.s. Hullumtojmë në fejnë tonë Qëfar ka dhonë për këtë qështja Në gjemë se Allahu Gjellalu ala pa dhe Pjegamberi Alehi, s.a.s. Këtë aspektin e formimit Edukativ Këtë aspektin e përvecimit të vlerare Morale E kanë dëllidhë më gusht me imanin Jënë të lidhë më gusht Në tëtë, nëse këja nuk është e lidhur, këtë e të e shvalëman, edhe, edhe këtë fërdoj mu lërgu. Përnda e si kurse, anijen kërë e lidhë për bregu, apo? Ashtë më rëndësia anija, por është më rëndësia dhe e pjesa kërë është lidhë, dhe në qështë nuk është e lidhur, e bartë i më valët e detit, e shpartalojnë, e thejnë anijen. Përnda e dhe besimi duhet mu lidhë për moralin, për eduka, edukatën që të jetë kuptim, mos të përplasin dalëte e jetës. Po të jetë i qëndruqshëm stabil, e kur është kësto? Kur është i lidrë me moralin e me, me dukatëm. Qëfarë tha Muhammedi sallallahu sallam? La ju'minu e hadukum, hatta ju hibbe li e khihi, ma ju hibbu li nefsi. Nuk ka besuar drejt asë kush pe juve. Shukone? Besime. Nuk ka besuar drejt as kush për juve deri sa Vlau të ti nuk jadon atë që jadon për veten Dë më thonë, nuk është nga morali i besimtarit gjelozia Nuk është nga morali i besimtarit zilia Nuk është nga morali i besimtarit smira dhe uretja Së jam këtu është dashuria, respekti, bamirësia e kështë mërat Dhe këtu i ka lidh me iman, me besim zutë në gjerële uala Ma dhe me një hadith thëa Muhammedi sallallahu sallam Men kane ju'minu billahi Ve li javmi l'akhiri Fe lieku l'khajran E u li jesmun Kush besën Allahun Dhe ditin e gjukimit A është ki iman Me besu Allahun qka është Imanit shikane Ma dhe është pjesa ma erënësishme Më kryesore imanit Ska ma erënësishme se kja Kush besën Allahun dhe ditin e gjukimit Me qka e ka lidhë Letë fletë mirë, ose letë heshtë Edukata e të fodrit Morali, i besimtarit Edhe kjo është vlerë Mas me përgoju, mas me bërtë fjalë Me folë të drejten, dëvërtetën Me folë mirë Me folë fjalë që Shërojnë plangë, dhimbje, ngushlojnë Kjo është sile muslimanit Si është gjuha e jonë, sëtë Si është gjuha e një muslimani, sëtë A është gjuhë e cila të regon kvalitetin e besimit, cilësin e imanit? A nda në do të me përmësu, kena shumë që ka me përmësu në aspekt në të full rriton, që me dëvërtet kjo gjuhë të bëhet mjet i pajtimit, mjet që e shton dëshurin, respektin, mjet i ngushlimit, mjet i përkrahjes, e ju mjet i largimit e i lendimit e kështë më ratë. Për ndaj e ka ndërlidhë si Gjuhën E ka ndërlidhë me Besimin e langëgjel dhe uadhe Për gjitha këtu ishëma këllënë folin të ardhmen Mirë po, sot është Një hyrje që dëshmën rëndësin E të folët për këtë tem Andaj bëho Si duhet E përqinë si duhet Plecoj edhe këtë aspekt të rëndësishëm të Formimit të nësi besimtar Aspektin e morali dhe edukatës Gjithashtu të Ndërullazër Aspekti edukatës Krasë që është kërki svetare është obligim që Allah në e ka kërkuar Për një vështë edhe Do mësë doshmëri shëqërora Nuk paramendohet një shëqëri Që dhvillohet E tjetë ngritur Ndërsa Janë në nivelin më të ullët Të edukatës Nëmonë Qysh paramendot një njeri i formuar i cili gënjan, i cili mashtran, i cili trathan, i cili përgajan, i cili i cili shumë tjera? Së paramenu dhe të kjo. Një shloqëri ka mundësime më bjetu edhe në kushte minimale të aspektit materiali. Nga se këna mbjetu në në të kalumën Në në popë dhënë kam mbjetu Edhe pse në është aspekt e ekonomik Nuk ka qenë shumë i zhvilluar ato Mirë po Kam mbjetu në bëj bazën e vlerëve të moralit Bëj bazën e dukatës E të njërësillës Besnikris E sinceritetit E shumë të tjera Andaj lidet mës njerëzve Nuk bën bën bëj bazën e ushqimit Apo nuk bën bëj bazën e E Komoditetit e rahatis po lidhët mës njerës dhe shëqërija ndërët të bëj bazën e edukatës. Prandaj si kurse, thot një praverbe njër arabe, popujtë qëndrojnë bëj bazën e moralit, këra jo bazë rënuhet, popujtë zbashku me të rënuhen. Morali me pletë kuptimi fjallës, me gjitha ato elementë dhe njësi që i përmbanë vetë nësaj tërësie e këti koncepti. Morali, edukata, e kështu më rafë ndërën është dëmëzërmi shësënore. Ne i posyënujme me ndërtu shtetin tonë. Ne i posyënujme me jesë për para. E pa dhe kjoj aspekt është i dëmëzëdëshën, është vendimtarë për të përcaktuar të ardhëmën tonë. Sikur që i kemi cikë shumë herë të nërëvëzërën. E ardhëmë e unë përcaktuar bi bazën e shumë standardeve. I pa nga më kryesore të është besimi. Nga më raport i ndërësjat mësë njerës dhe e kështë të mëra. Dhe e fundi që duha me përënë për, për sëtë, është aja që e qëtë dëshesh rëndësini e kësa i teme edhe, pse përflasëm nga për këtë tem, është se islami është i bukur, islami është shumë i këndshëm, islami është shumë fejë mirë, por ka në hujë për dëshmitartë mirë atë. E po, Përëndaj, njerëzit kur kam pas lidhe të drejt për drejt me fejën e Zotë i Gjellewala, jam bindë, shumë nga njerë që sotë në përëndim këthejen në musliman, këthejen si pasu e qkafit, i ndëgjojmë në ta, në ledzojmë për ta, e pëse tje po musliman? Tëtë e ledzova këta jetë, e ledzova këta didhë, në më thonë i, i ka mahnit, i ka josh, i ka përvecu bukuria e këse i feje. Mirë po në rafshim praktik të muslimanve, e këtu në nuk jina në një vend me fejën tonë. Apo, një si musliman nuk përrim që me vepra tona, me e reflektu bukurin e kësaj feje, me të regu milëshin e kësaj feje, me siljen tonë, me dukatën tonë, me organizimin tonë, me dëshurin tonë, me zvete e shumë dhira tjera nuk përrim. Pra ndaj, në do të kjo aspektë por ta prezantuo bukurinë e islamit, për ta përmirësuar imazhin e kësaj feje, për treguar realisht çka është kjo fe. Nuk mund ta bëjmë veç duke folur. Ka të foltë ja vetë. Nëse kjo nuk ka dëshmi praktike në jetën e përditshme, sille do për të kota. Ne përto pesë arsye dhe shumë të tjera ne duhet të flasim për moralin, për dukatin dhe disa njësi të këtij koncepti dhe kësaj të kësaj tërësie që janë bënë si më i detajzuar çka do të fillojmë inshallah që nga javë ardhshme. Ti morëm të sopëtuajse shembull për të, si të pasur si na formon Islami. Si duhet të jesh? Bëhu musliman, bëhu besimtar, por si duhet i kompletuar, i formuar e një nga ato aspekte të rëndësishme të formimit është edhe formimi nga ana e edukatës, moralit ekselent. Allahu xhallaj levon la ndihmov nga këtë rrugë. Allahu xhallaj levon na plocov nga gjithë anën në besimin tonë, durimin tonë, por dhe stilin e edukatën tonë dhe Allah në më nësof që me dë vërtet, formimin ju në të ketë ndikime dhe në prezentimin e dherëve dhe bukuribet e kësajfeje. Me ka që përjo dhe fond se ka orë kua e zënëk, Zotë jësh për bleft. Vë sëllë Allah, vë alë Muhammedin, vë alë Ali, vë sahbë, vë sëllëmet, vë sëllëmet, vë sëllëmin këthira.